Abenduaren 3 euskararen nazioarteko eguna da, ospakizun eguna dugu, baina ez hori bakarrik, aldarrikapenetarako ereen balio baitute halako egunek. Jakina baita, oraindik ere lana nitz dagoela egiteko, dugula egiteko euskararen alde, Euskal Irratietan eguneroko erronka dugu euskaraz ekoiztea, euskaraz eskeintzea gure programazioa Egia da, garai batekin konparatuz, hobera eginduela egoerak, anitzez errezagoa dela. Euskaldunak atzematea euskaraz mintza daitezen gure mikroetan. Dena dela guk ere adarrikapenari heldu diogu eta antxetekgratiaren bidez, euskararen egunak antolatzen ari arigaraan bebidazoa askualdean. Hala asteburu berezia irragandairrunen. Medin martsa trikipoteoa aurrio lasak kantu bazkaria traketxe taldearen erromeria Trekitisha emanaldiak. Eta hala, zazpiron pertsona baina gehiago bildu dira orotara euskararen alde. En ara eta patxi entzunen ditugu lehenik Triki poteoko animatzaileak. Nerea ta Patxi egunon? Berdin. Beste egunon. Longoak sarete. Ba, irungoa? Leo jaitzen arrajuak nierun non bizina zena. Eta gaur irunen euskararen eguna ospatzen ari gara, e, zuek nola bizi duzu egun hau? Ondo. Ondo. ondo. <laughs> <laughs> ba, i, animatu gera, ditu digute, eta, bueno, torri gera, apiskak ba, jotzera, animatzera, animatuak, eta, ondo. Ezan behar dugu, trikit poteoko parte hartzailak zerretela, biak pandero joleak patxi. Zuk nuiz dik jotzen duzu panderoa? Pues nik ondela e, mar bat urte horrela zin etzen. Eta, geroztik? Eta dauzkaz, iruru gita amazei urte. <laughs> <laughs> animatu zinen eta gustatu zitzaizun? Gustatu zinen eta aurriera. Azumea, mani ba, 14 urteken hasititzen trikitixekin eta gero panderoakin, da, bueno, trikitizaleak beste gustatu izandu zaigu ta bai. Ta gastik etzara gelditu, ez ta. Ez ba bai ibiltzen gera beti, a ber, asko askore, zeinba ibiltzen gera, ibiltzen gera, bai. Non ibiltzen bai. zaret eh gutxiogora bera trikipoteoetan? Ba, a ber, trikipoteoaketan ikusten hemen bidasoen guren gutxi izaten dira. Ala, bueno, ni ez juten hola. Baina euskal giran, gero erraldoiekin ere ondarribiko erraldoiekin ere juten gea. Eta Santutomas egunean tabla tasagar dugunean ere, badira ba e, data batzuk edo gon batzuk urtean zehar, ba bai egoten gerala edo. Gustatzen zaigu pila, superondo pasatzen dugu eta jazta. sta. Tazok nola ikusten duzu Euskararen egoera? Ba bueno, hemen bidasoa inguruna nahiko larri dago, ez? Nikuste Gipuzkoa profundan edo beto daula minamen, irunen tabla ba ez da. Euskera gutxi, gutxi, ez porcentaianeko txikia da mina, bueno. Zaila da, zuk patsi e, zer dios. Euskera e, asko, baina dut dute erabiltzen. Ba, nik uste menbida soen guruan gutxik jendala, edo igual ez dakit egia esan lehen baino gehiago donola da, baino erdaldun asko da gota, ordun ba, ordun ba. Garaibatian e, eskoleetan etzu den ematean guamizela mm. euskera, guaine e, euskeraan baten dute eta lehen esan ditena, e, euskera jende asko daki, baina ez dute erabiltzen. Eta zupatxi, e, irunen bizi den oiartzu arrazara? Ni bai. Eta ze nahiago duzu, oiartzu nala irun? Nire, berdin dit. Nire, han ondo zer egin diotea hemen ere bai, eusake, ni guztura. Eta gaurko egunen nola pasako duzu? E? Ongi, oantxe asigea, ba, pixkati bili, gero bazkariare bai, eta beste trikitilere batzuk izango dira, etxalarko biaizpa, itsasota irune eta ba, ondo, oso ondo. Kien merezi, kien merezi, kien merezi, kien merezi, goiz Eta itxaso, aizpak dira, etxalarrekoak Euskal Herreko trikitis atxapeldunak herri kantu Baskari animatzen parte hartu zuten, eta nola animatu ere. Itxaso eta Irune, arratxaldeon? Arratxaldeon, bai. Zer moduz adete? Ongi, edarki bazkal hondua noan. Irunen Euskararen e, nazioarteko eguneko bazkarian, e, bueno, parte hartzen ari zarete, trekitilariak zarete etxal arkoak. Bai, alagada, bai. Eta aizpak. Hori da, bai. Noiztik joatzen duzue trekitixa? Bueno, hasi ginen txiki-txikitatik. Ni sei urtekin nola eta itsaso post urtekin erekin nitzian, gero klasetan eta, bueno, hori gero bikote bezala eta polik-balik auztoko bestaten hasi eta, hola, gero eta kanporago eta txapelketak eta aztakize urtetan, nola hasi, amarr... Leneo, txapelketa zazpi eta nik zazpi urte nituela eta irunek bedetzi urtekin Ola izan zen lehenengo txapelketa Minagero, johotzen eta berandu hasi ginen, hola... <coughs> Eztak, eta amarr amar urte ingurun hasi zen ginen Eta gaur egun, Euskal Herriko trekitilari txapel duenak Bai, hori da, e, txapel... Euskal Herkotxaparketak izaten direbi batzaldibarren emeretzi urte artekoa, eta hortan irurtez segidan izan gara txapeldunak, eta bertzea zenurikoa oaita bi urte hartekoa, helduagona. Eta hortan bertzea iru. Bertze irurtez. Bera, zuek irabazten oituz, et? Bueno. <laughs> <laughs> nola daramazue, hula kantu azkarietan eta parte hartzea, asko suposatzen dizue, plazerra da, edo nola izaten da? Hombre, kantu bazkarik ez ditu gaunitz egin oain arteko ibiligaren tarmino, bueno, gustora betire jendia kantuan eta zurekin bati ari dela ikustia hori polita da. Eta olako egunetan beti jendiren hori buriskak eta banatzen zaizkion, pues horiekin jendia ikusten da e, kantari eta bueno, pues, gure gustora jendia gurekin bati nikusita. Zaten, bai? bai, Euskaldun giroa. Bai, bai, nabaritzen da. Gainera, zuek oso gazteak zarete, gaurko... Baskariran animatu direnak ere jende gaztea da, normala izaten da edo gorekin egiten duzu gehiagolan. Segun, pues auzodoko ta edo shamose baskari klase den, pues, edo jubilatuak eta, bueno, ezatzen jubilatuak ere igual animatu, baina bueno, bueno, hola, gaste jendia denen, bai, nabaritzen da. Den euskaraz kantatzen duzu? Bai, guk den den euskaraz, badaude kanta batzuk Gaztelerati hartutako kantadiena, minio letrak euskaratuak, eta bai, bai, euskaraz. Zer da zuen euskara eta euskaraz kantatu alizatea, euskal musikari ere bultzada amaten dio zuen, plazetan joz. Hombre, bai, guretzat guri ez eskatu guen erdaraz, erdaraz solastiarean nahiko lan, bai, so, euskaraz bizi gara eta ez genin, bai. Eta etxalarri begira hori euskalduna da. Bai, etxalarren guk, adibidez, erran dizun bezala, gaztelera ziteko nahiko lan, eta bada jendiare, gaztelera modatzeko naiko lan ekin betitik Euskaraz eziak izan gara, Euskaraz bizi gara, eta guaino, etxalarren ez gara bizi, irune gazte izan dago ikasten, eta nido honosti, mino berdin berdin ikasketak ere Euskaraz, eta den alden guztia behintzat Euskaraz. Mm -hmm. Eta Euskararen nazioarteko eguna nola ospatzen duzu edo, bazenekiten existitzen zela? Egi pues eh, erran ez gara hori jakin, jakin eta etorri, guri errantzik euskararen hastea ospatzen aizela eta kantu bazkarea, baina baina erran duzu nahu, <gülüyor> ez nuen honen berririk, ez? Bai, berdinak nik aditua nuen eta telebistan eta Euskararen aldeko egunaktan tolatzen ari zirela, eta Hemen kanto azkaria zelare bai, binon hori. Gehiago ez ez ziguten deusa ipatu gure gukere ez genuen gehiago galdetu. Gukere igual galdetzen dut, bineo ez genuen gehiago berri. Eta gainontzean, e, zoek bezalako mikote askoa daude, Euskal Herrian, pentsatzut gazteak izan da biak neskak ezka ere asko dituzuela, ezta? da? Bono. Guk ehiagoela ezagutzen ditugu bai, hau niztur eta bikote gipuzko bai Ibol gehiogia da mutilak, edo neskata mutil Minoztan dagoak ere dire guk ezagutzen ditugu gugualo goita urte inguruko um, Bikoteak eta guk emez eta hogei urte ditugu Gure adin berdintxukuk, oain txapelketaten ere, dabiltza biltza gero. Ez ditugu aditzen txapelketaz kanpo, hola erraumeri giro hortan Mugatzen dira igual txapelketetara eta gero ja hor bukatzen da. Mino bueno, guk segitu dugu eta gu bezala bertze pare bat igual izan dira. Mino, txapelketetan hamar pare jabalimba dira, eguneko txikilla da segitzen dula bezala. Aipatu diguzuen ez, beti izan duzu musika, muzika, alboan, txiki txikitatik irudikatzen txiki, txiki, txiki, txiki. duzu etorkizuna trekitixari gabe? Txagia erran ez, momentumen pines. Beraz, urte askotan jarraitzeko asma duzue. Bai, momentu menpin e, guk udan adibidez taldeakin eta lan bat hartu dugu hau eta gero nik klaseak ere aurrari erakusten trikitixa eta dena trikitixakin nahizta ikasketak adiegitena egitenak ez diren trikitixa ez da, ez gara ikastenari bineo nik beti ikusten dut ikastenari nahizten hori ikasitare lan bat hortan balin badut ere beti trikitixakin lagundua izanen dela betzat. <mikisa> <mikisa> Anetamen Galdezkaritostean konfirmatzen dugu jendeak biziki ongi pasazuela edota bestela entzun ezazue. Oianan? Olat? Josune. Zer moz pasatu Oso ondo. Oso ondo bai. Zer gustatu zaizue gehien? Agiroa ez, noiz benka olako jendea elkartzea eta elkarrekin egotea politia da. Laugarren aldia da, irunen Euskararen eguna ospatzen dela, zuentzako zenbagarrena da? Hau bigarrena. Neriaren egualdia bai? Bigarrena ale, bai. Eta egunerokoan Euskaraz bizizagete? Bai. Eguneran gehiagoan bai? Eguneran gehiagoan bai? Bai, normalean bai. Baina, segundan horekin, baina horak bai. Nun bizi arete? Irunen. ondarribin. ribin. Horain tuteran. Eta tuteran zailago edo horrexago? Kalean zailago, menik ikastolan egiten dut lan, ordu, ikastolan bertan lankidekin da bai. Baina kalean ez da bateren zuten. Bestela, bazen duten oitura Euskararen egun ospatzeko? Bueno Beti gotzin sartua gaudenez, da bigarren urtea ja da e, partartzen dugula Solako gauzetan eta, ba, e, bueno, gauza horietan baita hartu dugu. Baina, txikitatik oitura batzen edo, ez? Ez, Egen, orokorran ez. Ez, nerein guran egia esan ez. Ikasto lan, igual ospatzen genuen, kantatzen eta baina, orokorrean ez zen egiten lehen ez. Eta nola bukatuko duzu eguna? Ah, norra gintzakit. <laughs> bueno, momentuz tobait hartzenak joango gara, gero kontzertura eta... oraindik etxera ez? Ez, orandik ez. Ez, intentzia ezago bintzat. <laughs> Zuen izena? Ion. Alba, nun gozalete. Irun darrak? Miendaiakoa. Eta zugu ez pasatu egunean. Lehenara. Astrasando. Lena el día de pertu Bai. Bai, nereia ere bai. Zer da gehien gustatu zaizuena? Giroa. Giro gali sama giroa. No la bukatuko duzu eguna. Nor da aquí, nor da Kaizki? Edo primeran! Eta zuek, ondo pasadu zuek? Oso hondo Zue, zue nungoa zara? Galdakokoa Galdakaka? Nola eta neturri zara? Ba! Ba! <laughs> Klaseko batxo ekin! Eta galdaka hon ospatzen da euskararen eguna? Bai, baina ez dago lako gironik! Guztoko duzu orduan? Bai zuen izena, Marta? Asier Nungoa zarete? Irunga. Irunga. Zer moduz pasadu zuek? Primeran? Igual-igual Zer da gehien gustatu zaizuena? Girua Bai Giroa Kantu Baskaria guztoko izan duzue? Bai Lehen aldiade tortzen zaretela? Bai Ez Datorren urtean errepikatzeko moduan? Fijo Nuski Zuek euskaratriz izanete? Orokorrean bai Berdin Baduzu aitura euskararen eguna ospatzeko? Bai Bai Zer da zuentzate euskera? Iren izkuntza Amai izkuntza eta komunikatzeko tresna nagusia eta bidotzean duguna Eta ez da orain gikamaitu, ostegun honetan bertso saioa dago irungo kabigorri ostatuan zazpiter dietan Manu Goiogana, Julen Zelai eta Joartxainja eta Aritz Kasabal izanen dira. Jakin, amabostelkarte inguru ari garela, bigarren urtez jarraian, Euskararen aldeko ekimen herritarrak antolatzen, babes instituzionalik gabe. Beraz entzule, irritik herriarentzat zat dezagun Euskararen aldelanean.